Spoilervarning! Vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till oktober månads första och kanske enda spoilervarning där vi beger oss på en resa in i det finlandsvenska kulturarvets riktiga centrum. Eller hur? Mm. Författarinnor som hinkar mot närliggande objekt och människor i efterkrigstidens Helsingfors. Mm, mm. precis. Vi talar om inget annat än filmen Tove. Uh, ja. Och man kan ju säga att vi vi har väl kanske så här en, en förkärlek för sådana här, för här origin stories. För att nu verkar det ju som att det här, den, här, den här filmen verkar ju lite följa. Följer enligt liknande mönster som unga, unga Astrid. Ja, ja kanske det här är ursprungshistorien till Irony Woman. För att det är som, jag vet inte, det är någonting ironiskt med att vara enda sån här författare eller liksom konstnärsperson, film som görs nu för tiden. Så det är bara liksom kön och sexualitet. Jag menar, vem bryr sig vad de egentligen gjorde? Se våra kritiker rosade recensioner av både Elton Johnny, Rocketman och Freddie Mercury i Bohemian Rhapsody. De var nog bra filmer. Och -oj, oj, oj, oj inte för Astrid Lindgren i, i unga Astrid. Jo, men att jag tycker ju ändå liksom den filmen, om man nu ska hålla upp en direkt jämförelse. Den handlar ju ändå ja. kanske lite om annat än om hur, hur liksom Kärla hon var på random folk i Helsingfors. Ja, no, det är ju sant. Det, det är ju jo. sant. Jo. Men. Ja, men, men nu ska ju inte nu då min nedlåtande ton äh, sätta så att säga stämningen för resten av recensionen som säkerligen blir både positiv och upp, varm värderande och någonting annat som jag hittar på. Men tills dess... Ja. Triggervarning at gmail.com Mm. Det kan man ju skicka mm. sina recensioner. Vi väntar ja. ivrigt på crap. Ja. Och, och, och klart, har ni lite uh, fanfix uh, eller fanmail eller liknande så här som ni, ni, ni skulle vilja skicka inåt oss via andra kanaler så finns vi också på Twitter att Triggervarning 1. Mm. Och sen så tar vi fortsättningsvis mot allt fanskap och fanskap på vår Facebook-sida där vi fortsättningsvis heter Triggervarning. Men nu är det alltså Spoilervarning som gäller och nu ska vi då alltså tala om den fantastiska inhemska filmen Tove. Som ju nu då för alla som ja. riktigt har räknat ut, den handlar om Tove Jansson. Hon där käringen som var gay och skrev alla de där grejerna. Och varför säga att hon var gay först? Därför att det är det enda som folk bryr sig ja, men, men hur kan du säga så? Hon var ju säkert bi. Hur kan du säga hon var bi? Hon var ju säkert Men hon skrev ju också någonting. Det, det, det är många som inte vet det. Mm. Så jag tänkte jag skulle nämna det så där förbifart. Ja. ja. Man kan ju kanske Börja med att nämna att det här, den, den här filmen är ju då tydligen den. är det Den andra dyraste filmen som att göras i Finland. Mm. Det, det överraskar mig stort. Ah, ja. den, den, no, den kändes väldigt småskalig. Det, det var. Ja. Alltså för att vara helt ärlig, jag förstår inte hur den kostar allt är miljoner. Ja, halv nästan. Ja, ja, Inte vet jag, kanske de måste mm. betala en extra coronatax. Ja, någon alltså, man undrar faktiskt, alltså för den för som sagt den den ter sig som en en liksom ganska här, eller liksom intim och småskalig film. Mm. Att, att om man tänker på, på, på okänd soldat, som vi ju också har recenserat, mycket för Oh, den var bra den. Jo, så mm. så det är, ju, det är ju klart, det var ju ett stort spektakel. Yeah. Så, här. Så, så att där, där kunde man ju på sätt och vis se, se pengarna brinna upp på skärmen, <laughs> så att säga. Men... Mm. Men vad talar de om, finns inte den där fantastiska biljakten där efter att de hade knullat gången i något hus där Det var nog häftigt men, men alltså, De kommer att kasta som ned, snedvridna könsvärderingar och, och all, ja. förtryck på sina förföljare och de fullskaliga efter i, i ett orge av, av banschauvinism och förtryck antar jag Nog... Nu, nu känns det som att du kanske har sitt på lite olika filmer här. Men... Ja. Nå, det... Man vet ju inte. Kan hända, ja. landar med den här filmen vi såg senare på natten. Ah, okej. Okay. Just ja. <laughs> ja. Äh, Tove och Event Horizon som tjänt. Äh, Event Horizon som... är inte många som vät, men det handlar ganska mycket om, om kvinnlig frigörelse och... Här, sexism och krossandet av patriarket och, och liberalism och, mm. just så du, du kanske ja. vet att Tove Jansson också skrev Event Horizon nej det, det visste jag ju inte men, men om det var någonting den filmen saknade så var det ju nog äh, äh, mumin och snusmumriken som vad, sitter och filosoferar men vad tror du fanns på andra sidan vad tror den här onda makten dra dem. Så får du börjar närma dig Event Horizon så kommer du att höra Sen exploderar dina ögon. Precis som so. när vi var små. Men ja. ja. Ska vi diskutera ja. fucking filmen? Låt oss på några Låt. Ja, låt, mm. låt Thomas. Ja. Det skulle riktigt bra. Faktiskt. Ja. ja alltså in... Jag vet inte, jag vet inte. Den här filmen lämnar mig igen tom. På något Så det... Det är för att Den har ingen personlighet. No. Men jag, jag, jag, försökte liksom, jag försökte se att... Kan jag sätta fingret på vad jag skulle vilja veta mer om? Så att jag, vad jag, hade jag haft några specifika förväntningar för den här filmen? Men jag kan nu inte säga det. Det är just att... Alltså jag har en viss kunskap om mumin-karaktärerna och lite om olika så att säga, berättelser mm. där. Och, så där. Mumin har ju varit en del av min barndom. Men, men, men det, det känns som att det här den, den här filmen så det handlar ju om så att säga, Tove Jansson med att igen så var det inte jag tänkte Moomin som sådant så hade ju inte egentligen någon desto större roll. Alltså för min dag, bryr jag mig i Moomin, liksom varken i den här filmen eller annars, så får man inte säga, men jo, där får jag visst fuck Moomin, fuck it. Fuck där, där, får, där får den sista sponsoren. Ja, rakt i hans vita rumpan. Alltså, I don't, I don't care att många äh, försöker till exempel Likna Tove Jansson vid Astrid Lindgren och försöka jämställa dem båda. Jag skulle aldrig ja. tala om Tove Jansson och Astrid Lindgren på samma dag. Att mm. Nu säger jag inte att Tove Jansson är en dålig författare, eller att muminböckerna och så här inte fyller mig med liksom stolthet och liksom glädje på det sättet. Det är bara det att jag tycker inte att de är särskilt bra. Jag tycker inte de är särskilt pedagogiska. Jag tycker inte de talar till någon djupare symbolik. Jag bara tycker att det här yeah. är ett ypperligt exempel på Zeitgeist. Att de här böckerna, eller de här moomin kom exakt, exakt i rätt tillfälle. Och sen så blev de en del av vår gemensamma konsthistoria eller någonting. Att yeah. Det här är bara ett exempel på många saker som är lite så. Att, nu säger jag, inte att, det är, som sagt, jag säger inte att det är otroligt dåligt eller att förkastigt att mm. ingen ska läsa det. Jag bara säger att jag personligen tycker inte att min är någonting speciellt. Faktum är så att jag tycker det är bara liksom konstigt och ibland lite onödigt. Uh, och att det finns ju ganska mycket Moomin media innan den här 80-talstecknade serien. Så att ja det är ju väldigt lätt att gå trampvägen och tänka, ja men det här särna är allt som finns, och som att mm. nej det var inte riktigt ja. så men mm. anyway att den här filmen nu så att jag är inte som besviken på den här filmen besviken är kanske felord, jag är liksom en trött gammal man som skulle vilja gå och sova istället för att prata om det här älända. men jag är inte mm. arg på den här filmen för att det inte fanns med en i det, jag liksom Nikolaj, ja. visste du det? Tove Jansson skapar mumien. Hur növigt? Äh, ja, men, att, men vem, vem vet? Alltså, nu kan det vara någon stig in i, i, i biosalen och tänkt att ja, att, vilken Tove månne det här handlar om? Ja, men satte en biobesökare <här> nej men vad är hon? Att det är ju som no, in... Nu, ja, kanske ja. jag dömer folk för hårt nu då. No, no, kanske, de, kanske de kunde hålla sin inom uh, inombords ja. alla, alla är ju inte Lika, uh, lika Så att säga uh, uh, Oskadade som, som du är som vågar visa Dina reaktioner så där öppet Jag är nog jag Som vet att den mest kända innan i Finland Skapar ja, men Kanske alla, alla har ju den där kompisen Som sitter där Börja nickan hos mitten av filmen Ja, jag misstänkt nästan det Ja, filmen heter ju bara ja. Tove Hon dansar med ja. en av mumien, så att, Ja, av alltså, Moomin Men hur hänger allt ihop? Ja. Ja, ja, men om, om den förra filmen man har sett Ett så kanske man har vissa förväntningar Som den här filmen då kanske inte fyller om det var någon som så här önskar fantasi som Tennet satt i mig så skulle jag kunnat gå bakåt i tiden innan jag satt med mig där för att säga vissa filmer för att holy ja. shit men att den här filmen så går samma väg som jag tycker väldigt många filmer går idag för framförallt om det handlar om som artister och författare författare och som råkar vara kvinnor att den börjar alltid Uh, ska vi säga när de är antingen medelålder eller så som unga. Ska vi säga sina sena 20 eller tidiga 30. Man får inte veta yeah. någonting om deras bando. Man får inte veta någonting om ska vi säga, hur de kämpar och kom till den här positionen de är i. Man bara säger dem yeah. i en sån här mellantillstånd uh, och sen i något kärle så bara som faller de in i den här positionen. Eller liksom som står som grund för deras så här, globala kändiskap. Uh, så att man, man får som aldrig säga dem på och att kämpa eller arbeta. Man vet aldrig var, varifrån den här talangen kommer. Eller liksom får några misslyckanden eller så här. Utan ja. direkt så känns det som att vi sätter dem här. Och vi vet ju var det kommer att sluta. Så det är roligare mm. att säga vägen dit. Men de sätter dem här för att vi då ska som, få gotta och se då. Deras förhållanden och liksom hur de är. Mm -hmm. Och den här filmen, alltså den här Tove-filmen. Några extra nivåer av det. Därför att det känns som att enda Ove Jansson gör. Att hon är en sån här stock. Äh, kvinnlig äh, filmkaraktär. som Hon är exentrisk och hon dansar överallt. Och så fort det kommer liksom någon sugammal gubbe. Så säger hon någonting spydigt eller någonting. Så får hon alla gå. Och... och sen... Mm så typ ja, den man eller kvinna eller gris som här på henne så ska hon ha i sig. Och att det kan mycket väl ha varit så. Men, att, mm. men det känns som att Tove Jansson, historien om Tove Jansson kolon. Tove Jansson var en mycket kåtung kvinna i Helsingfors i efterkrigstiden. Hon gillade nog att knulla hon och vet ni vad, inte bara... Inte bara så här och förhållanden utan lite allting. Och sen i något skedde så börjar hon skriva och rita mumien. Slut! Vilken bra mm. historia. Ja, alltså, väl, den är som, så inspirerande och tilltalande. Alltså, ja. Men tänk vad hon lärde, och tänk vad hon... Ja, ja, ja. Mm. Ja, och, det, och, hennes, och hennes tänkta karriär som, som konstnär så blev ju inte... Blev ju inte av på så sätt För att de här så Störde hennes Hennes målande Och det... Det, det var den bilden jag fick av det här Och vet jag tyckte de också sa där att För att hon uttryckte Under filmens lopp Att, hon är, att hon, är, hon är En konstnär Hon är inte Specifikt en serietecknare eller, eller, eller så Eller en illustratör men det känns som att den här inre konflikten så är alltid bara ut. Mm. Att det handlar mer om att, åh, kommer liksom min flickvän och vill vilja kyssa mig i eller inte? Att det blir som med som så här tonårsserie. Och att yeah. när man argumenterar på en sån här vis, så tenderar ju äh, de här white knights på internet blir att Jaha, du totalt inte nu då att det var de här gay sen när hon var gay med folk och inte var så här heteronormerat förhållande Med någon kar alltså. men, men hon låg ju med karar yeah. Och, mm. och liksom, Låt oss säga att vi tar bort liksom Allt lesbiskt nu då. Vi tar ut allt, allt bi ur filmen Vi tar ut allting som inte är nu då Snopp i vagina Att Tove springer runt Och är med massa karar I nästan två timmar skulle den här filmen ha varit bättre då? Nej, jag ska ha haft mm. exakt samma argument. Min point är inte att jag klarar inte av att Dove liksom, gick runt och antyddes att hon slickade jättemycket fitta. Min point är att jag vet inte riktigt vad det här har att göra med hur hon räser till att bli en av våra mest kända författarinnor en som liksom, internationell ja. sensation mm. jag skulle gärna ha sett kanske Precis. lite mer av, säg unga Tove säg hur hon formades säg tidiga saker hon har gjort, det finns ju faktiskt en hel del information men då skitar vi så vi får se henne ja. liksom sväva mellan liksom sina partners innan hon slutligen nästan av en slump som börjar rita lite troll och att ja. mm. det, är bara, det är inte intressant liksom jag, jag skiter i hur gay hon var. Du var jag som var säkert med gay en dagen lång. Men jag tycker inte det spelar någon roll. Liksom, liksom you fucking faggots. Så funderar för mycket på det här. Liksom Vem folk ligger med och liksom vilken sexuell läggning de har. Det är 2020. Det spelar ingen roll. Att liksom folk får identifiera sig med vad som helst. Folk får ligga med vem som helst. For fuck's sake. Är det faktiskt så big deal? No. Men nu tänker jag no, som att Ove Jansson, jag ska yeah. vara jätteintresserad av att se, liksom, kanske någon mer introspektiv sak vad som händer med henne. Liksom, den fuckit. Yeah. Den till sådana satans jävla. Den, den riktigt så här. By the numbers, liksom, autobiografisk yeah. film. Ja, jag vet inte riktigt ja. vad jag ska säga men... Nej, men jag tycker att det alltså, alltså visst, visst tämmar det är de de sätter ju kanske mer fokus på den här um, eller åt lite mer fokus på den här det är hennes relation till, till där hennes far. Mm. Eftersom han eller det då det så att han då först inte, inte var accepterande vad gällde kanske egentligen hennes konst som sådan men, men åtminstone inte det här uh, hennes teckningar och liknande eller då så att säga mumin, uh, och, och allt som hörde, hörde till där uh, även, även om det ju sen i, i slutet då kom fram att visst, så, visst hade han ju varit stolt över henne och spara allting men, men, men igen det, det som total padding emotional padding, alltså, ja det, det, det gjorde ju det. Det, det det gjorde ju det men, men igen det det känns som att, samtidigt att det var, det var Någonting som nu det nu upplevdes att den här filmen behövde då för att ge ett lyckligt slut men det var ju ett, att, alltså, det var ju ett ganska nonsens slut då det som att ja. filmen bestämde sig att men, nu hittar Tove Jansson Janssons sin totikki. Så nu är det väl slut. Ja. För att filmen slutar väl då när hon hamnat tillsammans med Torek i Petila. Eller Petala. ja. Eller och att, ja. Okay. Mm. Och att och som säkert var det viktigt, men var det hela poängen med Tove Jansson. En film om Tove Jansson. Filmen hette Tove, right? Ja. Att, mm. Men vad va, va, va, va, skulle vad vad Vascode Vascode Annosahe the post war city of Helsinki. Ja. Jag inte Jag. Ove Jansson är gay jo. and loving it kanske att, det, det är bara att det känns som att varna som det bara de här mest sen, sensationella bitarna av Ove Jansson. Och med, hur ja. kan vi göra det här som spännande? spännande? Visst ni att Johansson, Jansson liksom hade en kvinnlig livspartner och, och liksom inte egentligen som tog någon kar och hade någon barn och sånt. Ja, ja, alla mm. vet det. Ja, ja men man, man har inte sett det, sett det porträtteras så här på, på filmen tidigare. Ja, men alltså, kärringen föddes liksom Rakt mellan första och andra världskriget. Liksom, ja. Finns det någon historia. Att berätta där kanske. Mm. Liksom, för, det är en, I en artistfamilj. Som liksom, pendlar i princip. Mellan Helsingfors och Stockholm. Liksom, hon hade många erfarenheter. Och, och liksom. Saker som hände henne. Innan filmen började. Att det blir, jag ja. vet att. Det är en begränsad tid Att berätta allt man vill berätta Så mm. jag förstår Bara ja. det som Manusförfattare och regissör Måste man ju lite välja att vilka, mm. vilka delar vill vi belysa nu då Men att ja. det känns som att När arbetet var gjort så stod det följande um, Gay, gay, gay, gay, gay Hon var gay okay. Superintressant you guys Ja, kanske det kanske skulle understryka den där alltså, vad säga, den här spänningen som det som det kunde medföra efter som det det var ju en tid då då det kanske antyds att det här man inte var accepterande men fokus är på det då att, liksom ja, då, ja, alltså, att de, alltså, det håller det håller jag med ju... om att då skulle då började mer än så throwaway ähm, äh, replik mellan två Två, tre, alltså icke-angivna manliga karaktärer. Jo, jo, men, men, det sam, men det är ju samma sak och, som minst är den här GADAFO. Varför får jag alltid vad den här är. My ja, name uh, is si, Simon. Också. Ja, my name is Simon. Uh, no, väntas nu, jag jag, Ja, men whatever. Men det var ju en film som i princip handlade om... Ah, ja. Love Simon hette den. Aha, okej. Okay. För 2018. Ja. Cool. Mm. Jo, också en fantastisk recension vi gjorde för två år jo. sedan. Jo. jo. Ja, men det handlar ju också om att nu har vi en, en kille här som ska komma ut. Han, han är gay. Han kommer fram till att han är gay och det är svårt att komma ut. Och jag svär, hela jävla filmen, folk gör ingenting annat än applåderar och kan inte vara med Liksom pedagogiska och liksom stödande under hela fucking filmen. Det enda två momenten är liksom, en gång så är det liksom fittor som fittor som är liksom, som i princip mobbar. Och på studs på sekunden så liksom blir de i princip halshuggna på plats. Och sen när han kommer ut så hans far så reagerar inte direkt på sekunden superstödande. Och det är liksom det enda som händer i filmen. Det är liksom motgången. Att om de vill ha fokusera ja. på det här då men varför inte gör då liksom, gör det liksom lite mätabud och göra en grej och måla det mot existerande samhället. Det är ju i princip två fitter på en teater som tycker att ja, de borde låsa sin. Och det är inte ens ämnat mot Tove. Det är mot en annan karaktär. Ja. Att som... Jag menar, jag tycker som att varför kan man inte varför kan inte liksom sexualitet och liksom kön en del av en karaktär? Inte jag är säker på hela liksom att Ove Jansson mm. lärde om att tala om hennes verk. Att liksom här är en ny bok av eh, den gay innan den homosexuella innan Hon som inte bor med en kar. Hon som inte nödvändigtvis tycker bäst om snoppar Ove Jansson. Och jag vet att det har forskats och mm. argumenterats jättemycket om homosexualitet och shit i mumien. Och att som vad kan yeah. Toffsland och Vifsland och Totik och allt det här betyder. Mm. Och, och jag vet allt det här med att morran symboliserar det här hotet. Att de inte kan få vara tillsammans, Toffsland och vifslan eller Tove Jansson och Ovi och Wecker mm. och så här. Men yeah. att, jag vet det men det känns som att man fokusera på det då. för det blir igen liksom mer som annars är att liksom de över dem smyger runt och det är så spännande och vara kär. och liksom så här och att, yeah. jag förstår det. Det skulle säkert ha varit intressant men det är jag ansåg. Det över jag Ni har två timmar och det här är det ni fokuserar på och vill berätta. Really. Att jag menar mm. om man tänker på, tänk om man gjort så här med. Men liksom andra karaktärer. Vi, vi, vi gör, nu gjorde de ju för inte så många år sedan en film om Nelson Mandela. Ja. Med, med Idris Elba för övrigt. Och att, mm -hmm. Tänk om den filmen bara handla om hur liksom kåt Idris Elba gick och var på kvinnor. Uh, för, ja, från början till slut mm. och sen sista fem minuterna och sen så blev det lite politik och så hamnade han i fängelse och sen dog han igen. Ja mm. att, Så kan man ju ja, göra precis. Kanske filmen slutar ja. när han flyttar om med Winnie Mandela Eller någonting Jag tror folk ska bli lite sura <laughs> att Fanns det in i den filmen ja. att, att Nelson Mandela liksom Kanske var en så bra kille Och liksom hade en ganska hög sexdrift Jo Men man hade liksom tid med annat också Ja Mm. Att, ja, det jag är nästan nej, många, många biografier som från tidigare år, eller liksom skulle säga fem år innan 2015 och innan så här. Så de kunde faktiskt ha fokus på en artist, eller en politiker, eller en känd person. Och det behövde inte nödvändigtvis bli hur mycket de knullar eller vem de ville knulla med. Det är sant, ja. jag har sett dem. Mm. Men det är som just nu, så är det som sagt i tiden, liksom, oj, oj, nu är det spännande. Oj, herregud, liksom Freddie Mercury lag med random folk och sa att Elton John var gay. Och, och to var hon, hon gillar och kvinnor ibland hon och så här, mm. Det är sant. Ja. Men ja. Äh, bara sådana att och att. Jag menar, i de andra två filmerna kunde de åtminstone spela deras musik lite. Ja. det var bara 90% av det som hände i vård de filmen var ju bara ljug från början till slut. det ja. hände ju aldrig ja, att... jojo ja, ja, ja, men ja, det är ju egentligen frågan hur mycket, hur mycket av det som sker i den här filmen är då dramatiserat så här, för, för för tittarens nöje ja jag tror ju nog att ganska mycket men att mm. om jag säger så här, jag tror nog att allting som händer där är sant men ja. att man överdriver väl för effekt liksom. ja, Jo, jo, det gör man Det gör man ju, att det är ju, det är ju Sen att om man då, att jag direkt Ändrar på kronologin För någonting eller, eller eller så att jag klipper in nya Nya saker Öga men... på stämningen Så då, då Då klart stiger man ju över Då blir det ju bara fiktion igen Jo eller Fanfic Jo men som jag, menar, jag, jag tror att det ska vara jätteintressant att se uh, Toves person till den här Viveka Bandler. Och att, uh, att Toves slutligen hittar nu då uh, sin toticke och så här. Men att man skulle kanske kunna minska när med det. Med liksom 50 procent. Och kanske som satt in mer så här. Du vet om... om faktiskt stod, liksom, vad höll hon på med att hon inte gick och jagade knull Helsingfors för nu får man intrycka att ja. hon stod där och målar på sin vind och hon målade så bra till så kom hela världen och bara bara att snälla kan vi som få ja. I don't know, mm, ja. shit eller någonting ja, ja. när du säger det så, så, så kan jag hålla med om det för att äh, i, i viss mån så äh, jag, kan, jag kanske uppfattar den här liksom, karaktären alltså Tove då här som på passiv där. Hon var ju väldigt reaktiv. Ja, jo, jo precis så att, säga att det det, det hände saker och liksom och att hon drogs med i, i det här. Men att sen igen sannolikt så är det ju så en stor del av ens existens också går till att man reagerar på sånt som sker omkring. Men mm. Nej, uh, det är ju liksom, vi... det är en sak som för övrigt måste jag säga att folk har ju <coughs> jag, kun, jag kan ju inte hålla mig efter att jag har sett sådana här filmer <coughs> Ursäkta jag brukar ofta försöka mm. gå och hålla men vad tycker folk i största allmänhet ja. att ja. Nu, nu jag känner jag jag har inte så mycket erfarenhet av Alma Pösti att skådespelare innan är det som spelar Tove Jansson mm. uh, så att jag kan inte säga så mycket om det uh, och så jag tänkte kanske så och säga men, vad, vad tycker andra om det då de nämner inte så mycket och alltid när det kommer till, alltså folk, så folk prisar ju Alma Peusti men jag tycker att så fort de talar om Liksom hur hon har på sätt och vis gestaltat det här så skickligt. Och så börjar de bara diskutera hur mycket hon liknar Tove Jansson. Yeah. Och, och jag är lite. Mm. Uh, vad har det att göra med skådespelare i? Eller talang? Och att yeah. uh, allting mm. som jag som har läst eller sett av Ove Jansson. Att fast jag inte är som kanske som så begejstrad i hennes verk eller mum i största del så tycker jag att hon har skrivit vissa saker som jag tycker är ganska fyndiga och när jag har läst saker som hon har uttalat sig eller till och med hört henne säga någonting så tycker jag att det verkar vara en ganska som så här skarp och viljestark kvinna att den här Tove mm. som presenterades i den här filmen man kan ju argumentera att det kanske var som sagt en ung Tove som inte hade växt i sin rätten men jag fick ju ändå som intryck ja. av en väldigt som så här osäker och liksom ganska liten person som alltid som gav vika för alla andra i rummet. Det var så ängslig karaktär. Mm. Att det, yeah. jag, jag tycker det, det går riktigt ihop med den bilden jag har av Tove Jansson men mm. kanske som sagt, jag är inte heller någon sån stor fan så att det kan ju hända att det var exakt så här hon var. Yeah. Mm. Men inte att ja. Precis, jag jag ja. hade en lite annan bild av, av damen. Okej. Okay. Ja. Det här, på tal om vad, vad man då så att säga, har, för, har för, för bild av, av personer och, och hur det har tolkats i den här filmen borde vi diskutera skådespelar prestationerna på något? Sure. Jag vet Jag har... Alltså, om jag säger det att jag har själv svårt med att höra finlandssvenska svenska på skärm. Den jag vet inte vad det Vad, vad det var. Men, men, men jag, jag märkte att jag reagerade på tiden på det. Jag tyckte inte att det, det lät inte. Det lät inte smidigt, det lät inte flytande. Jag tyckte att så som det. Utryckte sig. Så det är lite så här stultat. men sen kan det ju ändå mm. jag tänker att är det så där man låter är det där är det, är det korrekt det där. Nå, nu finns det ju det är ju därför som liksom riktiga filmer har någon sorts som så här dialekt eller språkcoach äh, ja. som ser till att saker flyter och så att Ska vi säga, vissa saker stämmer. Att ja. Jag tror att det som uh, där det poppade upp mest för mig var ju den här Chanty Ronny eller Runny eller vad han nu heter. Yeah. Och så spelade den här yeah. Atos Vyrtan upp. Snusmundiken själv. Uh, så att det var väl meningen att han skulle väl ha någon åländsk dialekt kanske. Mm, ja. ja. Men i min öron ja. lär det helt från fit man, liksom jag, kunde inte, jag kunde som inte pinpoint pinpointa liksom, var är den här killen genom hela filmen. Ja. Pratar han åländska? Är det något slag, slag av, av, som Sverige svenska där? Mm. Ibland låter det nästan som att man tar bra svag direkt från botten Och plötsligt så börjar han ha sådana här ing och, uh, Liksom. Mm. avkortningar och sådär alltså jag hade ingen an. han var över hela ja. jävla spektrumet att varenda mm. gång han talade så satt jag i vakt därför att jag kunde inte koncentrera mig så mycket på vad han sa som hur han sa det och det ska ja. man inte göra ja mm. äh, är det, mm. det, det, är så, det är så sant och jag funderar också tänkte på den här Krista uh, Kossanen, som alltså, då spelar Vivica Bandler, mm. att, uh, att, att jag det var någonting där jag, jag reagerar på i hur i de här ordvalena, men jag, jag kan inte sätta fingret på vad det. Men att vad det var. Men, men hon, hon är väl finsk så att säga i, i grunden. Jag vet ju inte att ta, om hon så här. Själv talar äh, svenska Ja um, eller, då... eller ifall det var specifikt här För filmen då så att säga, Man har lärt sig de här replikerna no, Det var det som jag funderade jag satt och funderade på det medan, medan vi såg filmen Och sen gick jag och kollade ja. på nätet okay. uh, Och att Inte står det någonstans Vare sig hon fullt finst språk eller tala lite svenska eller inte men att jag tyckte ja. att många av de här sakerna hon sa så var ganska som så här korta och liksom så här så det kan ju hända det... att hon bara liksom coachar som bra. Jag tyckte inte hon ja. talade en sån här finlandssvenska som var av men att ibland tyckte hon lät som en väldigt finsk person som talar svenska ja. Så jo, ja, eller, ja man vet ju inte att om det var ett medvetet val i hur den här karaktären porträtterades för att det var ju så här, eh, vad skulle jag, avståndstagande jag tyckte hon hade ett, alltså hela karaktären att jag tycker alltså av alla karaktärer i den här filmen så tyckte jag på sätt och vis bäst om den här karaktären därför att den här okay. gestaltningen oavsett om det stämmer bra överens med verkligheten eller inte så tyckte jag var yeah. ganska så här spotan att jag tyckte att Kåsanen så spelade den här uh, högfärdiga aristokratdamen väldigt så här dominerande och yeah. sådär att Jag tyckte hon tog säran yeah. i varenda säran hon var med. Så att jag, mm. jag tyckte ändå att om jag ska säga någonting om hennes språkbruk nu därför att du tog upp det så tror jag det är det att. Jag tror hennes språkanvändning var väldigt så genomgående. Att hon höll som så här samma kvalitet genom hela filmen. Så att om, yeah. det, någon, om det är något skäde. Ska vi säga att hon, hon talar liksom med en brytning. Eller talar mycket finska. Så hade hon ändå som yeah. upprätt, eller uppnått mm. någon sån här genomsnitt. Så jag satt och aldrig och tänkte på att här är den finsk Som kanske har lite svårt att <coughs> tala finlandssvenska. Uh, ja. Utan jag bara noter att hon hade en väldigt Specifik och genomgående stil Och det passar henne väldigt ja. bra Men jag skulle vara nyfiken mm. av om hon faktiskt ja. Som kan prata Någorlunda bra finlandssvenska Eller om hon ja. riktigt Måste ja, öva för hon... den här filmen För att om hon, om hon ja, gjort den här filmen mm. så är jag desto mer imponerad. Jo. jo, alltså det, det håller jag med om mm. Det håller jag nog med om Sen fundera här att vilka andra personerna var Nu no, no Salma Salma Peysty. Eh uh, Jag, jag vet inte jag skäna säger att jag trodde på hennes rolltolkning. Ja det, det är svårt att säga för att du vet inte, jag har inte ett mer vetat minne vad det skulle ha sett eh uh, än någon annan roll. Så, så det, det är lite svårt, svårt för mig att... Ja. Ja, hon, har ju, hon har ju varit med i äh, musik eller liksom i Mumin-sammanhang tidigare. Okej. Okay. Och hennes farfar så spelar ju Mumin i den här gamla TV. Alltså Mumin-trollet specifikt i den här gamla TV. Så är den som föröver av Viveka Bandler. Så det verkar ju på sätt och vis vara ganska mycket så här. Pöusti yeah. mm. uh, band till Ove Jansson. Vad minns han? Jo. Men inte uh, betyder det så mycket att jag, jag tittar nu liksom på så här bilder av Alma Pöusti uh, så när vi börjar banda och så bara tittar jag på några bilder yeah. av Ove Jansson. för Som sagt folk yeah. diskuterar så mycket hur mycket hon liknat Ove Jansson. Ja. Uh, inte egentligen inte liksom inte mer än någon annan tycker jag. Och att om det är liksom det högsta, den högsta tummen upp för att hon gjorde en bra uh, Gestaltning av tubran, så tycker jag nog de är helt ut och cyklar. Men det känns som att yeah. jag ska nu vara lite krass och säga att jag tycker att den här rollen skulle nästan kunna spelas av vem som helst. Att. En, alltså, mm. nu säger jag inte att Alma Pöjst är en dålig skådespelärska. Jag bara menar, jag tycker den här rollen är liksom så tunn. Att jag tror att vilken yeah. som helst duktig finsk skådespelärska ska kunna gestalta Tova Jansson nästan lika bra. Yeah. Så att, <snittet> mm. jag tyckte att, ja, jag, jag vet inte. Det, det är ingen... Om de gör en ny Ove johansson film om tio år så tror jag ingen kommer att minnas eller tala om Alma Pöstis tolkning. För att den är som så lövt. Okay. Men det är inte nödvändigtvis yeah. Alma fel, Utan Jag tror det är en effekt av filmen och hur den är skriven. Yeah. Och det kan hända att om tio år kanske så bryr vi oss inte alls så mycket i liksom kön och sexualitet längre. Så att, och då är den här filmen ganska värdelös. Mm. Så. Mm. Ja. Ja. Jag försöker fundera på att vad skulle jag ha att säga. Så här, desto mer om just <snar> roll prestationer och liknande men. Det. Jag är svårt att få tag på någonting. Det var som jag sa där i början, att den här filmen lämnade mig ändå förhållandevis står att. Ja. Ä... Jag kände är... ingenting när jag gick in. Jag kände ingenting när jag gick ut. Ja, men sådär. där är det när, när man har recenserat för många filmer. Ja, men alltså vi diskuterade den här filmen ganska långt mm. innan vi gick och såg den. Och jag känner ju att jag gick och såg den helt på grund av den här recensionen. Och att ja. och jag mm. sa innan Åtminstone när jag sa att en, jag tror det kommer att vara exakt så här. Exakt en sån här film. Och hör och här, det var exakt ja. som jag sa den skulle vara. Liksom när till sista punkten. Så att det är ju inte heller som att oj nej, jag undrar vad som händer om jag stryker när min arm här i den fulla vässa stolen. Nämen titta, den blev smutsig. Yay. Hur sködde jag ja. inte förut detta? Mm. Så att, men att jag försökt. Men det, det jag känner jag försökt gå in i den här filmen liksom utan några fördomar. Mm. Men att det blir liksom det där. För nog händer det ibland att man blir överraskad av en film som man tror ska vara i här skit, Eller som man tror ska vara på ett väldigt specifikt sätt. Och så visar det sig att det är helt någonting helt annat. Men att... Till exempel mm. Casing Point, förra recensionen vi gjorde, just där The New Mutants. Men att, ja. men att som den här filmen blev liksom lite obehaglig. Därför att det blev så, mm -hmm. jaha, mm -hmm. okej, okay, just så. Att man satt så mentalt hela tiden och liksom rullade med ögonen. för att det, är som, det finns ingen kreativitet kvar i filmskapande. Plus att jag blev kanske lite. Purken på det att. För det är lite så här att om du har gjort en film, till exempel, nu har någon gjort den här filmen om Togi Jansson. Ja. Mm. Så nu så är det ingen vits att någon gör en bättre film på en längre tid. Och att jag tror mm. att en, en som så här, en vuxen film som faktiskt ska kanske bära bäta Jansson som, som person och författare innan istället för liksom. Någon catjäring som springer runt och hinkar mot allt hon ser så mm. ska vara väldigt intressant att se. Jag ska vilja se en intressant film om Tove Jansson Men nu kan ingen ja. göra en sån film på en lång tid, därför den är just just kommit ut. Så det är som, det är lite som sådan brända Jordens taktik här, som att ingenting funkar ja. men ingenting ska heller gro. Så fuck you. No. Alltså, inte, inte, inte nu för det. Man har ju nog sett där ute ut i den stora vida världen att, att in, inte behöva saker att vara orörda hemskt länge förrän man då kommer på att ah, no, men, låt, oss, låt oss göra en ny version av det här. Jo jo men att liksom Tove Jansson är ju inte Spider-Man. Ja, du kan ju inte som plä Tove Jansson alltså. i en ny Och liksom, titta nu hon är ännu gejare och argare. Att det är ju som. Du måste ju ändå mm. just med de autobiografierna. Så måste du ju ändå som yeah. kanske hålla någon sån här distans. Men att det är ju det där som jag måste ju säga. För att liksom spela min egen... Äh, djävulens advokat nu då. betyder det att jag är djävulen gå med analogin att, att som mm. kanske den här filmen inte var meningen att vara en autobiografi kanske den här filmen var meningen just att vara en, en passionerad tolkning av Tove Janssons inre stridigheter gällande hennes livssituation, relationer i efterkrigstidens Helsingfors och att det är mycket möjligt det är bara liksom bögar som jag som inte förstår det då, antar jag. Därför att jag sitter där och liksom skrikar ut: but, pourquoi Vad är hennes racondétrö? Att jag bara liksom. Jag vill se en film som rör mig. Jag vill liksom se en komplicerad tolkning. Jag vill se någon slags nyansering ja. av vad den här karaktären hela den här fina saken som kallas karaktärsutveckling, eller ännu finare ark. Och det finns ingenting ja. sånt. Det är bara som att, ja är nu. Vem är det där? Äh, vem är det där? Äh, vem är det där? Äh, är det där? Äh, nej men titta, en ritar jag en mormit. Va? Vill hela världen se på mina troll? Men vem är det där? Äh, är det du tottick slut? Och det är ju Nej. Jag har väldigt svårt att, att på sätt och vis återge kontentan. Jag förstår inte vad den här filmen har att erbjuda världen. Jag förstår inte liksom vad ja. arvet är efter den här filmen. Jag ser inte hur mm. världen är rikare nu när vi har sett filmen Tove på Vita duken. Ja, mm. ja det Det är nog. Vi har, vi har en film till. Vi har den andra dyraste filmen i Finland. Mm. Nej, byperk eller? <laughs> ja. <här> mm. ja, exakt. Ja, ja men det, det är ju nog egentligen en, en viktig fråga det där. Att vad, vad, vad medför den här filmen? Just att jag bara... bara <laughs> Men, men jag undrar ju det skulle vara intressant att veta att vad, vad ser liksom den här filmskaparna? Vad, vad, vad skulle vara deras förhoppningar? Vad hoppas de att den här filmen ska, ska bidra med och den diskuteras om tio år? Vad om tjugo år? vad hoppas Saida Bergeroth att det här lärde till ja ja du att jag menar du jag ska väl vara lite okarakteristisk nu då och vara lite otrevlig att säga ja, men jag tror att hon och den här då som skrev den så, så var i princip att ja en Jansson Alltså, var inte hon lite gay? Hon, ja. Hur skulle det vara om vi som stod fokus på det? Gör en film om det? Tror du inte att någon ska vara intresserad av att äta någonting? Hur hon skriver? Nej, nej, nej, nej, nej. Liksom, passionerad. En passionerad Tove. Och viljestark och, och modig. Och, och ett cetera, ett mm. Hur ska vi reflektera det här? Karaktärsaktioner. No. Hur skulle det vara om hon är riktigt som och liksom superreaktiv på allt som händer. Skulle det inte bli en bra film? Det måste ju folk diskutera. Mm. <laughs> ja. Ja. ja. Men jag vet ja. inte. Om, men lyssna, det är en film om Tove Jansson så vi får alla kulturpengar vi behöver och folk dummar upp filmen oavsett. För det är ingen som skulle våga tumma dumma en film om Tove Jansson. Och alla som gör det så är homofober och liksom äckliga och förstår Så Så so it's a win-win. Okej! Okay. Och så gör de det här elände. Mm. Okej, okay. ja, det, det var ju kort och konsistent och, och, och det där ett uttömmande svar. Uh, betyder det att det då automatiskt kommer att ge tummen upp och att vi kommer att få kulturpengar för den här recensionen också? När jag ser inte hur vår berikande diskussion och respektfulla återgivning av både sakligt innehåll och den representativa ideologin i filmskapandet. Jag ser inte hur den kan lära till någonting annat än så här Exex excessivt ryggdunkande och prisande. Ja. Hur det här är, förenligt det är med när och pengar, så det, det får ju någon gärna förklara för mig. Men jag vet, jag vet i alla fall en sak. Jag vill ha. Att, ja. Ja. Det är bra. Okej, okay, nu kan ju försöka, om, vi kan omfamna, ju försöka omfamna din inre sniff. <laughs> Mömin! nu har någon gjort en, en hel film om Tove Jansson igen att Nu är det för att folk får fokusera på att hon slickar fitta. Vet att hon ritar oss? Det är inte så många som vet det. Mömin, lyssna du? Mumin, sitt inte och kommentera hatis på internet nu. Du måste ju omfamna hennes sexualitet och respektera hennes kön och hennes val i den här moderna världen vi lever i som helt representativ för efterkrigstiden i Helsingfors. Mumin! Nu blir min röst sådana konstig igen. Nu behöver jag misspruta. Och äh. allt ja. det ja. där så sitter mumien och spyr ut sin white guilt på nätet. Ja, men. Det här är ju allting kulminär. Tänk så många nu som sitter på internet. För det finns ju nog de diskussionerna som jag ju fick ta del av i min lilla research här i innan att Det är ju nog många som är jättearja på att du är så gay. Varför, varför måste man Ta fokus på, på den skamfulla delen av, av den stora författarinnans Liv Just så mm. Folk är jättearga Ja, ja men Det är ju Just så, men Då är ju... det är ju Jättebra jo. Det är jättebra att de här människorna Har, har, har sin frihet att, att Kunna uttrycka sina åsikter Men att liksom Vi har ju också friheten att ignorera dem Jo, ja, men ser du cirkeln är sluten? Någonstans liksom, mellan sina många knull så satt Ove Jansson sig ner och började teckna och skriva historier om små vita troll. Och sen någon gång i framtiden så satt andra små vita troll och försökte genom sitt hat att förstöra Ove Jansson. Cirkeln är sluten.